bukatu da paueko auziitegiak emaniko zazpieguneko epea, gaurdanik eta bertan segitzen duten egun bakoitzeko ehun euroko isunari egin beharko dio aurrese askak. Pulu auzapezaren azken mehatua, esiak elektrizitatea eta urakentzea zen, baina momentuko ez du urratxoori eman marinela eremuuan segitzen dute ziburuko ikastolako amairu ikasleek eta gurasoek biziki argi duten bide pribatutik aurkitu beharko dutela atera bidea, ezpaitute deus espero udalaren partetik. Laida Mujika ziburuko ikastolako lehendakaria da. Tk aurrera eh, pagatu beharko dugu isuna, orduan eh, ba, bueno, isuna pagatzeko jadanik elkartasuna idealdi hortatik jaso dugu dirua beraz bon, eskertu eh, zinez eh, jasotzenari garen laguntza eta elkartasuna, guztia, harrigarria da, leku guztietatik, Euskal Herri guztitik. Eta beraz hori, ba, bueno, momentuz e, ikusten dugu e, ez dela, denak ere segitzen dula beretokian. Ikusiko dugu haste honetan e, ba, ditugun e, barne aferak edo e, zerrematen duten eta horren arabera aurre ikusten dugu beharba e, zerbait egita hurrengo asteburuan ea ez diguna kentzen kenduberrekoa gero kentzen badigu e, argia eta hori dena pentsatzen dut joanen garela zuzenean beregana erreitera ezin ezkoa dela gurasoak ez dugula horion hartzen e, onaino iritsi garela elkartasun handia jasotzen ari dira beraz Euskal Herri osotik norbanako zein talde berezien partetik Irrien laguna, klubak adibidez ka dividez, hainbat ekitaldi eginen ditu dirua biltzeko eta ostegun honetan kaskarotenia ikastolara joanen dira bideo berezi batek grabatzeran bertako aurrekin.